Bine v-am regăsit! Ne bucurăm că putem fi din nou împreună pe această cale. Vrem să vă invităm la o nouă prezentare, din nou să deschidem cuvântul lui Dumnezeu, pentru că ne aflăm spre finalul marii lupte dintre bine și rău. Cuvântul lui Dumnezeu, dacă îl citim cu atenție, ne atrage atenția asupra unei realități pe care puțin dintre noi o conștientizăm și asupra căreia Puține am stat să ne gândim, dar care are foarte mare legătură cu fiecare dintre noi în fiecare zi. De aceea, cu această ocazie, în această prezentare, am vrea să vă atragem atenția, atât nou cât și celor care ne urmăresc asupra acestui lucru. Și din nou suntem împreună cu Iasmin. Bine te-am regăsit. Mă bucur că putem fi împreună. Mă bucur că avem din nou oportunitatea aceasta, chiar dacă doar mai mult și a fost poate mai greu. <laughs> Da. Dar nu lucru, bine -o de oportunitate. Dacă e să mă gândesc la prezentarea trecută, ai spus anumite idei asupra cărora ai spus că o să revii într-o prezentare următoare și cred că aceasta este, nu? Yes. prezentarea la care te referiai. De aceea aș vrea să te întreb ce subiect vrei să abortezi cu această ocazie. Titlul acestei prezentări, a noua din această serie, cum se aplică deja Lui Dumnezeu astăzi, este Lucrarea Diavolului în timpul sfârșitului. Este o prezentare destul de grea. A fost și greu să o punem împreună multe detalii și va fi un pic cuț greu, poate pentru unii, dar este un subiect mai necunoscut dar cred că este important să-l aducem înaintea celor care nu urmăresc și cei care vor analiza cu rugăciune, cu studiu și vor aplica aceste principii au doar de beneficiată. Cred că pe lângă faptul că nu e prea cunoscut este puțin și neplăcut da. și sensibil pe alocuri dar Cred că ceea ce am prezentat ultima dată a fost doar o, o introducere și sunt anumite idei care merită aprofundate pentru că, așa cum am spus, au legătură cu noi în acest timp pe care îl trăim. Cred că e foarte important pentru cei care ne urmăresc, care n-au vizionat prezentarea anterioară, numărul 8, influență, despre influență, e important să urmărească aceea în, înainte de urmăria aceasta. Pentru a avea o mică introducere, e important de a avea o, cumva, o bază introducere în acest subiect și după aceea să intrăm acum. Oricum o să facem puțină recapitulare, dar e foarte important cealaltă prezentare. Da, sticur, să se facă o imagine de ansamblu a subiectului Absolut. ca să nu se ajungă la concluzii greșite sau la interpretări. Da. Exact. Nepotrivite. Dar și oricum, poate o declarație la început că nu pot să zic că știu totul, n-am cum. E subiectul despre care știm cel mai puțin. Dar din ce am experimentat și am studiat și am văzut în viața de zi cu zi, împărtășim mai mult ca o avertizare. Nu ca și, uite, asta știm 100, este ceea ce am înțeles, ceea ce am văzut. Ceea ce transmitem ca așa avertizare, ca omul să caute adevărul și să caute izbăvire la Dumnezeu, pentru că trăim în ultimele zile, care sunt zile de înșelăciune. Și avem nevoie de adevăr, ca să putem merge înainte, pentru că nu va fi ușor de acum încolo. Și avem nevoie să trăim în adevăr, ca să putem păși cu Dumnezeu înainte. Înainte să trecem la subiectul ce l-ai pregătit, și l-ai propus, haide să ne reamintim câteva lucruri din prezentările trecute, să așezăm din nou o bază. primul rând, legea lui Dumnezeu implică absolut tot ce gândim, vorbim și înfăptuim, luăm, adică ascultăm doar de la Dumnezeu și, totul și dăm, adică ne supunem, creației, omul. Omul Poate fi egoist datorită nevoilor absolute pe care le are. El este altruist doar dacă se alimentează doar din Creator și este egoist atunci când se alimentează din orice sau oricine altcineva în afară de Creator. Sunt doar două puteri în lume cărora le putem sluji. Hristos sau Satan. Nimic din ceea ce am și sunt nu este al meu. Pot face ceva doar cu ceea ce îmi dă Dumnezeu. De aceea, voi fi responsabil pentru tot ceea ce fac. Putem fi influențați, și aici este ultima prezentare, putem fi influențați sau să influențăm în mod invizibil și inconștient. Unica siguranță este de a fi în Isus Hristos la fiecare pas și de a sluji doar Lui. Am văzut în prezentarea trecută că satana are sau poate avea acces la noi prin simțurile ce le avem. De ce insiști oarecum asupra acestui subiect? Ce ar mai fi de spus? Care sunt ideile de care vrei să le aprofundezi? Da. Um, e foarte important pentru că satana se folosește de partea spirituală. În primul rând ne face să credem că nu există, prin sistemul medical, de exemplu, s-a făcut uh, încât uh, partea spirituală nu există, suntem doar ființe fizice și atunci ai nevoie doar de un medicament, însă nu stau așa lucrurile. Și tot uh, satana se folosește de alte mijloce pentru a ne influența spiritual. Pe de o parte, prin sistemul științific, ni se spune că nu există partea aceasta, suntem doar Venim din punct de vedere al evoluției, și atunci este doar ceva fizic-material, însă, pe de altă parte, Satana ne oferă problemele spirituale. Avem, de exemplu, prin filme, prin desene animate la copii, în care se vorbește despre vreji, vrăjitoare, minuni, și prin toate acestea, Satana caută să ne inducă în eroare și să ne înșele. Și încep, trebuie să dezvăluim aceasta. Pentru că a, nu se poate ca, pe de o parte, să ai influență spirituală, adică la film, la desene animate, la ce citești, și pe de altă parte, din punct de vedere fizic, medical, să nu aibă nicio influență partea spirituală. Cele două merg doar împreună. Și vrem să arătăm că, fiindcă lucrez în domeniul medical, de fapt, multele probleme pe care le avem sunt datorită problemelor spirituale. În primul rând, este important de conștientizat faptul că acesta este un subiect de care ne temem, pentru că nu îl cunoaștem. Ceva necunoscut și necontrolabil. Și noi vrem să fim în control. De acest subiect, de asemenea, ne este rușine și chiar ne înspăimântă că așa ceva ar mai fi astăzi. Este un subiect tabu pentru mulți creștini, să zic așa. Ceilalți sunt deja obișnuiți. Pentru creștini n-am vrut să ne atingem de acesta pentru că nu-l cunoaștem. Însă, prin filme, ni s-a băgat pe gât fără să ne dăm seama. Să zic, majoritatea filmelor au ceva de-a face cu uh, ocultismul, cu spiritismul, cu uh, partea aceasta spirituală demonică. Adică, ți se vorbește despre accesul demonic, se vorbește despre vrăj, așa în glumă, în, în, ceva atrăgător. Se vorbește despre uh, uh, filme în care uh, mergi la vrăjitor și el este salvatorul sau uh, vrăj, uh, tot felul de fantastic, nu știu ce, Creatures, parcă este un film cu chestiile astea în care, uh, uh, din tot ce se vede, sunt vrăjitorii, sunt cei care conduc lumea. Pe de parte ni se spune că aceasta este imposibil. În lumea științifică. Pe de altă parte, spune că totul este real, că asta de fapt conduce lumea de la bază ei. Și în lumea științifică, când ajungi la matematica cuantică, până atunci totul este lege fixă. Însă în matematica cuantică au, lucruri, au loc lucruri care nu se pot explica științific. Și atunci știi că intri într-un real în care nu mai poți controla. Într-un real în care trebuie să fie o putere din afară. Și atunci, hai să nu ne înșelăm singuri, ci să abordăm puțin cât știm, poate, o zgârietură la suprafață din acest subiect, ca să știm pe baza Scripturii cum trebuie să trăim. Și care este singura noastră siguranță în această lume plină de înșelăciune, în care cel rău a reușit să înșele lumea pe față, Adică ne arată vrăji și ne arată lucruri care sunt oculte, care Biblia ne-a spus nimic care să, să uh, ne atingem de ele, să avem de-a face cu ele și totuși le aducem în casa noastră, prin filme, prin desene animate, prin cărți uh, și ne jucăm cu ele ca și cum ar fi ceva inocent, ca și că nu ne ar putea afecta. Și nu ne dăm seama că ne afectează de Nu Vreau să spun că exact cred că asta a și urmărit satana, să ne facă să credem că Prezența Lui, așa cum ai spus, este poate doar o, o joacă, sau nu este ceva serios. Și într-adevăr sunt multe elemente care ne înconjoară în casa noastră, în viața noastră, asupra cărora nu le dăm importanță, unde gândim că ar putea să fie folosite de satana în direcția aceasta. De aceea, cred că e bine că putem să descriem și Biblia și să vedem cum Cuvântul Lui Dumnezeu ne arată cât de reală este această problemă și periculoasă în același timp trebuie să se cunoască și omul trebuie să fie conștient pentru că dacă nu ești conștient de o problemă, nu ai cum să o rezolvi. De și cum? în cazul acesta, satana are cel mai mult de câștigat dacă nu suntem conștienți. Absolut, absolut. El așa de bine se ascunde pentru că așa face așa Se ascunde atât de baci ca să nu știi că e acolo până te aprinzi. Chiar dacă noi ne temem de acest subiect, chiar dacă ne e rușine sau ne înspământă și nu vrem să-l abordăm, totuși Biblia ne prezintă aceasta ca o realitate în lume, într-o lume a păcatului. Chiar dacă nu, nu ne place, totuși Biblia ne prezintă acesta ca fiind o realitate. Prezența celui rău în lumea noastră, înșelăciunea lui, puterea lui, ne prezintă și noi trebuie să le cunoaștem ca să putem să Aici este un film de la Marvel Studios care au scos destul uh, niște filme uh, foarte interesante, inclusiv cuvântul Marvel vine din Biblie, din Apocalipsa, în care uh, Ioan uh, a, a făcut aceasta Marvel, s-a mirat după fiară și îngerul spune, deci te-ai Pentru că toată lumea se va mira Marvel după fiară. Și acum vine acest studio, Marvel, și face aceste filme care majoritatea inclusiv creștinii, sunt cei care se miră după aceste filme. Despre ce sunt și despre ce vorbesc. Și acest film, intitulat Doctor Strange, s-a făcut și revistă comică, să zic așa, aceste reviste desenate, și acolo se vede Doctor Strange, adică doctorul straniu, și subtitul este Surgeon Supreme, chirurgul suprem. Și dacă vedeți acolo, în partea stângă a ecranului este el ca și medic cu tot arsenalul, cu bisturiu, cu toate luminile de operat, iar în cealaltă parte este face semnul diavolului pentru că este un magician a, și face tot felul de magii. Iar în partea cealaltă este filmul în sine care a fost făcut de Marvel Studios și Face tot felul de semne uh, diabulești. În mod special face acel semn al diavolului, nici nu vreau să-l fac, dar face și alte semne, cum ar fi 666. Uh, de exemplu, când faci semnul acesta, dacă te uiți la el, acesta este 666, pentru că ai un 6, apoi ai un alt 6 și apoi un alt 6. 666. 666. Se -l face... Semnele acestea sunt atât de pe față. Dar ce m-a uimit, eu nu am văzut filmul, am văzut doar un comentariu făcut de, de niște oameni pe el, ce m-a uimit foarte mult este că filmul începe cu imagine din apocalipsa ce o mie de ani, în care totul este distrus și acest Doctor Strange stă cu spate la cameră și spune am acest coșmar în fiecare zi. Cine este acest Doctor Strange care se vede în timpul celor o mie de ani? Și spune, se trezește și el acum încearcă să aducă toată lumea să, să fie în simpatie cu el și să lupte contra Dumnezeului care vine să aducă acel dezastru din Apocalipsă. Cine este acest Doctor Strange? Este însuși Sadana. Și foarte interesant este că Isus Hristos în Biblia a vindecat. Mi se spune că Satana îl va impersona pe Iisus Hristos și va vindeca. Interesant. va duce boala pe de-o parte și apoi o va... Lua. Lua. Și el este medic. Cu bisuriu. Și am citit de atâtea ori în prezentările anterioare cum prin medicină, farmacie, satana va înșela întreagă lume. Ne va înșela și prin faptul că nu există. Ne va înșela și prin faptul că nu ne arată de fapt cauza, ci re rezolvă doar efectul. E foarte interesant ceea ce se întâmplă și prin cum ne înșală cel rău. De aceea trebuie să abordăm acest subiect. Pentru că ni se, ni se dă în față în continuu, la tot ce vedem și vizualizăm. Și mulțumesc Dumnezeu, nu mă uit la filme, dar mă uit la niște comentarii ca să văd ce se întâmplă. Și să-mi dau seama și cum văd aceste filme, cât de pe față se dă cel rău și cât de pe față caută simpatie cu diavolul, este și filmul Lucifer, în care extraordinar de, de pe față este cel rău ca să, să distorsioneze caracterul lui Dumnezeu. Și cei mai mulți care, cărora le place acest film, ei sunt creștini. Sunt familie creștine. Care unii creștini au făcut să-l dea jos acest film, alți creștini au făcut să-l pună înapoi sus. Și este un uitor ce face Sadana pentru a perturba mintea noastră și a ne face, de fapt, fără să ne seama, inconștient, subconștient, că o să vorbim despre asta, în această prezentare, cum prin aceste filme și așa mai departe, satana subconștientul acolo prinde și acolo controlează, prin aceasta ia în subjugare întreaga lume, fără ca lumea să-și dea Și ceea ce este interesant și foarte periculos și poate să fie o avertizare pentru părinții, primul rând, că aceste lucruri se văd și în desenele animate pe care no. copiii le no. no. da Toate desenele animate au ceva lecție a simpatiei cu dealul. Practic, copiii sunt crescuți deja în, exact. în acest lucru. Exact. De aceea copiii mei nu vizualizează deseni animate. Și vreau să-i protejez. Și vreau să transmit un mesaj. Hai să ne întoarcem la Biblie. Hai să ne întoarcem la a, aceste istorii care Dumnezeu ne-a dat de credință. De încredere în Dumnezeu. În Ioan capitolul 8, versetul 34, Vedem că Iisus Hristos a spus, adevărat, adevărat vă spun, că oricine trăiește în păcat, este rob al păcatului. Dacă eu trăiesc în păcat și sunt rob al păcatului, întrebarea este cine este șeful? Și poate fi un singur răspuns. Satan. Așa că, așa cum am făcut și în altă prezentare, sunt doar doi stăpâni. Hristos sau satan dacă eu trăiesc în păcat din start, fără să zic, a, eu vreau să slujesc satanei, sunt al lui. Din start. Pentru că în păcat m-a zis mama mea și uh, în 1 Ioan se spune că toată lumea face în cel rău. În 1 Ioan 3, și 8. Dumnezeu ne spune copilașilor, nimeni să nu vă înșele. Cine trăiește în neprihănire, este neprihănit, cum el însuși este neprihănit, adică este al lui Dumnezeu. Însă, Cine păcătuiește este de la Diavolul. Căci Diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu însă s-a arătat ca să micească lucrările Diavolului. Și aici vedem cum sunt cele două puteri. Cel care trăiește în neprijănire este în Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu păcătuiește. Dacă trăiesc în El, voi birui păcatul și voi ajunge să trăiesc ca și El. Dacă însă trăiesc în păcat, slujesc cel rău. Așa cum a zis Isus, preoților, Ioanul cu 34. Și multe alte versete. Și de aceea, acesta este punctul pe care cel rău vrea să aibă acces la noi. Adică mă ispitește să păcătuiesc. Mă ispitește ca să, ca și Adam și Eva, să încalc porunca lui Dumnezeu și astfel să ajung sub puterea lui. Și astăzi, lucrul uimitor este că ne face pe noi creștinii să scuzăm păcatul. Să zicem că mă nu s-a lui. Că trăim în lumea asta de păcat. La bun, și dacă trăiesc nu mai asta păcat, trebuie să trăiesc în subjugul pă păcatului și astfel subjugul celui rău? Nu! Voi sunteți în lume, dar trebuie să nu fiți din lume, trebuie să fiți al lui Dumnezeu. Dar și atunci este o lungă luptă între cele două puteri, Hristos și Satan. Da, uh, acum că ai gândit aceste două versete despre faptul că a trăi în păcat, uh, adică faptul de a trăi în păcat și a trăi în neprionire, uh, poate că trebuie puțin... Uh, clarificat a explicat mai, mai îndeaproape ce înseamnă a trăi în păcat. Pentru că sunt, credem că sunt creștini care ei nu vor să trăiască în păcat și se lupte și doresc să trăiască pe calea neprihanirii, să meargă pe calea cea îngustă cum o prezintă Biblia. Însă adesea se întâmplă să mai cadă cum Biblia ne spune. Dacă vrei să faci puțin diferența între aceste Sigur. două situații. Da, mulțumesc de abordarea asta. Uh, uh... În primul rând versetul vorbește despre cel care trăiește în păcat. Dacă eu cad, acea cădere doar îmi, îmi dezvăluie că încă este ceva în ilma mea care trebuie biruit. Dacă zac în acel păcat și nu îl biruiesc, adică continui să trăiesc în acel păcat, atunci acel rău are deplin control sau cel puțin control în acea sferă. Și până aceea încearcă să ia tot mai mult control în viața mea. Are un motiv să, să fie acolo. Exact. Să aibă acces. Însă Dumnezeu mă lasă să cad, tocmai ca să văd că cel rău găsește ceva în mine. Ceea ce în Hristos nu a găsit. Pentru că Hristos a spus, vine cel rău și nu găsește nimic în mine. Pentru că n avea nimic. Noi însă venim de la punctul în care ne-am născut în cel rău. Toată lumea zace în cel rău. Am născut în păcat. Și de acolo trebuie să biruim treptat. Dacă mai car, nicio problemă. Dumnezeu mă ridică. Pentru că eu așa sunt. Am păcat în mine și nici măcar nu-l văd. Și Dumnezeu mă conduce în anumite situații încât să văd. Și mi-l dezvăluie la timpul potrivit ca să-l pot birui. Ca atunci, până atunci să mă protejează. Da? Însă dacă nu biruiesc, dacă trăiesc și continui în acel păcat și zac acolo jos, atunci acel rău are dreptul. Așa, da? asta e foarte important. De aceea să nu ne descurajăm. Caz De nicio problemă. Dar nu trebuie să stau acolo. Și asta este o avertizare. Nu trebuie să stau acolo. Trebuie să mă ridic, trebuie să mă de Iisus Hristos și să merg mai departe. Deci e o situație în care uh, iubesc acel păcat, îmi face plăcere și poate chiar îl premeditez și o altă situație în care urăsc, nu mai vreau acel păcat, dar mai cad uneori. Și da, atunci mai a... că trebuie biruit ca să nu mai cad. Exact. Va veni un moment al biruinței. Sigur. Și acolo trebuie ca să găsim de ce păcătuiesc. Pentru că problema nu este păcatul. Problema este firea, care mă face să păcăduiesc. Așa de aceea cei care vor să urmărească prezentarea cum rezolvăm stresul, pentru că acolo am abordat pașii cum să rezolvăm astea, cu Dumnezeu putem birui. Trebuie să găsim cauza, rădăcina care produce rodul, păcatul și atunci se rezolvă. Și dacă rezolvăm, pentru că de aceea Dumnezeu lasă păcatul să vină, pentru că e doar un rod care este produs, pentru că există o rădăcină. Iar odată rezolvată rădăcina, celor nu mai are acces. Iar eu nu vom mai produce acel păcat.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 Crezând că mă fac sau aleg de bunăvoie să mă fac roba lui Dumnezeu. Însă studiind acest subiect am înțeles că, de fapt, nu este pozitiv deloc. Pentru că dacă tu, din cauza nevoii, te-ai făcut rob cuiva, cum era în vechime, ai devenit robul cuiva. Dumnezeu a așa instituit legea încât în al șapte ani să fii eliberat. Nu conta condiția. Trebuia să fii eliberat. Dar cineva zice, ok, nu vreau să fiu liber, vreau să rămân sclav pentru totdeauna. Atunci devenea sclav în felul acesta, printr-un semn, un sigil. Am crezut că e pozitiv, dar mi-am dat seama că omul acela rămâne sclav cui? Față de om. Față de om. În loc să devină liber și slujitor lui Dumnezeu. În alte cuvinte, omul acela rămâne ca și cum ar veni, rămâne sclavă în Egipt. Sclavului lui Faraon, unui stăpân om. În loc să fie liberat de calea pe care Dumnezeu i-a dat-o ca să fie liberat. Și să devină slujitor al lui, liber. Oare satana nu știe de acest lucru? E un drept pe care Dumnezeu îi dă omului. O liberă alegere. Și satana oare nu se folosește de acest lucru? Oare de ce semnul fiare din Apocalipsa are loc? Tocmai pentru că satana îl face pe om să devină sclavul lui de bunăvoie. Și pentru ca să arate că el alege să fie sclavul satanei, trebuie să se însemneze undeva un semn vizibil prin care omul, este sclav în loc de liber în Domnul. Și uite, satana folosește tot felul de lucruri prin care să mă atragă și să mă prindă în sclavia de păcat ca să devin sclavul lui și să rămân astfel pe vecii acest text ne aduce în față o veste bună că orice sclav, cum ne-am născut toți în păcat, vine un moment în care poți să fii liber. Absolut. Și acum, mare atenție. Ce, ce vrem să facem? Vrem în continuare să trăim în păcat? Să ne bucurăm de plăcerile de o clipă ale păcatului? Sau vrem să gustăm eliberarea în da. Hristos? Sau nu vedem că există o cale de eliberare? Pentru că întotdeauna... Uh, stăpânul, cred că recurgea la orice metodă să-l facă pe sclav să rămână sclav. să nu înșele. Ca el de bunăvoie să aleagă, datorită înșelăciunii, în loc să devină liber. Îi dădea nevastă, îi dădea copii, îi dădea orice. Rămâi sclav. Și cine cădea în capcană, rămânea sclav. Mi-aduc aminte de poporul Israel care spunea, la un moment dat fiind în pustie deja eliberat, nu era mai bine în Egipt, exact. aveam o oarecare siguranță. Exact. Eram sclavi, dar aveam mâncare, aveam băutură, nu? Exact. Și interesant că toți cei care nu au pierdut această fire au pierit exact. Oare astăzi nu este aceeași avertizare? În lucrarea ta cu pacienții, a fost un moment sau a fost un pacient în urma căruia ai început să iei în calcul această problemă? Poți să ne dai un exemplu în privința asta? Da, a fost un prim caz în care mi-am dat seama că problema este una spirituală de domeniul că cel are acces și a fost pentru mine ceva complet nou. Primul pacient la care am descoperit aceasta a fost un băiat de 9 ani, diagnosticat cu ADHD. Mama copilului era medic, medic cu doctorat și știind ceea ce fac medicamentele psihiatrice, nu am vrut să-l duc acolo. Pe aceea ajută ajut. Copil mic a... și a apelat la mine să vedem dacă putem face ceva natural. A fost uh, surprins, uh, surprins de această avea chiar o... ADHD înseamnă Attention Deficit Hyperactive Disorder. Un, atenci... un deficit de atenție cu hiperactivitate. Și era foarte hiperactiv. Extrem de hiperactiv. Rădea de nu îl puteai controla. Și am verificat, am văzut că ADHD-ul s-a datorat inoculării din copilărie unii cu câțiva ani înainte, injecției care se dă, să nu numesc altcumva, că ne iau video jos. Și am văzut că trebuie să tratez pentru a ajuta organismul să elimine afară. Însă, am văzut că era totuși o problemă spirituală și nu știam de ce natură. Și am stat mult timp acolo cu mama în cameră ca să găsesc, de fapt, ci problema aceea spirituală. Nu era un stres, nu era o supărare, era ceva nou pentru mine. Și am stat mult timp și am descoperit pe copilul de fapt ce este, că era o, uh, un acces acelui rău la copil, datorită acelei otrăvi din acel, acea injecție. Și am rămas uimit și am zis, cum se poate? Și mi-am luat în dinți, am spus mamei că, uită ce văd, nu știu dacă este așa, dar nu văd altceva. Și mama a pus capul jos și a zis, cred. Pentru că de multe ori s-a întâmplat că copilul avea astfel de reacții, încât știam că este doar cel rău. Și cădeam jos în genunchi și mă rugam, Dumnezeu să mă libereze și să liniștească. Și pentru mine a fost o confirmare și o încurajare ca să descopăr și să studiez mai mult acest subiect. A fost primul caz și de acolo încolo mi s-a deschis calea să găsesc această problemă la mulți. După ce am rezolvat eliminarea, pentru că cel are o, o, o ușă prin care intra. Odată ce închiz ușa și în cazul lui fiind-o trevurile și... Probabil, adică, sigur, a fost și încrederea în sistemul medical că aceasta te ajută. Și atunci, prin acea încredere, împreună cu acea o travă, Ceru a găsit o ușă deschisă. Și atunci a, a fost primul pacient a, și eliminând, sau închizând acea ușă și rugându-mă pentru acel pacient, că Dumnezeu să intervine, să-l elibereze, s-a rezolvat și s-a schimbat copilul foarte mult. Pentru mine a fost o, o dovadă că aceasta era cauza. Una dintre cauzele principale pentru problemele care avea, dar pentru problema aceasta era cauza. Acum că ai dus în atenția noastră această experiență, acest caz al copilului, mi-aduc aminte de o situație în care un tată vine la Isus cu un băiat și demonul sau duhul necurat care îl stăpânea s-a manifestat într-un mod violent. Și Iisus pune întrebarea de când face așa sau de când îi vine așa și Tatăl răspunde din copilărie. Se poate ca satana să aibă o cale deschisă chiar și la copii? Copilăria înseamnă poate șase, 7, 10 ani sau poate și mai, mai jos? Da, se poate. Am mai avut mai mulți copii în care s-a întâmplat aceasta. Însă, ori din cauza că copilul s-a jucat cu ce nu trebuie, ori este o moștenire de la părinți, pentru că părinții s-au jucat cu ce Și atunci, ori un blestem asupra familiei. Adică să spui că din cauza unor probleme spirituale ale părinților, copilul acum are această problemă de acces? Da, așa cum ni se spune și în porunca a doua, care că Dumnezeu a Va aduce această problemă la mai multe generații. Da. Da, și atunci acolo se ajunge. Cât ce rău? Adică, copiii se hrănesc din părinți. Bun. Bun. Și într-o astfel de situație, cum ar putea să fie rezolvată problema? E nevoie ca părinții să-și rezolve problema? Sigur. Și atunci copilul are posibilitatea de a fi eliberat și el? Da, deci în aceste cazuri cu copiii, întotdeauna părintele trebuie să-și rezolve problema. Sau dacă este și o combinație cu otrăvuri sau ce s-a introdus în copil sau așa mai departe, atunci trebuie rezolvată și aceea și după aceea a făcut rugăciune pentru părinte și copil. Și atunci se închide. Pentru că copilul nu este vinovat, pentru că nu a luat el decizii ce părintele pentru el. Iar copilul a fost acolo... Rindus. L-am Dar în zilele de astăzi este un pic mai complicat pentru că copilul stă pe telefon. Decizia părintelui. Să-l ia. Sau să-l lase. Și atunci devine mult mai complicat și mai complex. Și deci, pe lângă această problemă a inoculării mai apar și alte căi. Exact, și o să vorbim de despre asta. O altă întrebare care vreau să-ți o Există mai multe. Grade de control ale, ale celui rău din ceea ce poți să ne împărtășești. Și, în primul rând, avem o influență demonică prin atmosferă care este din exterior sau asuprire sau opresiune. Aceasta este din afară, exteriorul nostru prin care satan încearcă să ne influențeze ca să aibă acces asupra noastră. Dar este din afară. După aceea, al doilea Uh, pas, al doilea mod, este demonizare, adică control asupra minții. Și trei este posedare, adică controlul întregii ființe, diferite grade. Control asupra întregii ființe este unde, sa, unde este scopul, adică acesta este unde vrea să ajungă ce rău. Dar ea are loc câte puțin, adică control asupra acestei uh, uh, păcat în viața mea, acestui lucru. Băcea asupra celuia, asupra celuia și așa ajungeți cel rău să aibă control asupra întregii ființe. O să ne uităm în primul rând la influențe demonice sau opresie, așa cum le vedem în Biblie. În Matei 16:23. 16 cu 23, dar Isus a întors și a zis lui Petru, înapoi a mea, Satan, tu ești o piatră de potregnire pentru mine, și gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Aici vedem pe Petru, care a fost influențat de cel rău, să spună ce a spus, dar satana nu a avut acces de plin asupra lui. Adică n-a fost nici demonizare, n-a fost nici posedare. Doar l-a influențat, să zică, din cauza firii lui, a păcatului lui. Pentru că el avea în minte gândurile oamenilor sau, sau pornirile firii pământești în loc să aibă în gândul lui gândul lui Dumnezeu și să caute voia lui Dumnezeu. Și atunci, nu la să-L influențeze să zică ce a zis. În alt verset este Luca 22, 31 și 32, în care Iisus i-a spus, Simone, Simone, satana v-a cerut să vă cearnă ca grâu, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu să întărești pe frații tăi. Și vedem aici acum, din cauza că uh, pentru a avea ceva în inima Lui împreună cu ceilalți care n-au biruit și sus a încercat să le spune de atâtea ori să biruiască această dorință de a-mi fi în primul, de a-mi întâietate și uh, alte lucruri, uh, cel rău a putut să influențeze. Și în grădina Ghețiman uh, i-a influențat să doarmă, după aceea a influențat să fie plin de frică uh, și să lepe de pe Isus Hristos. Dar acesta este primul uh, primul grad, să zic așa, sau primul tip de acces al celor rău este din afară. Mă gândesc că Iisus, știind această realitate și acest pericol, i-a îndemnat, vecheați și rugați -vă. Absolut. Da, dar fiindcă n-au făcut, au căzut. Exact. Dar satana caută aici să mă influențeze cu un scop. Dacă cad aici, are acces la următorul pas, cât Dumnezeu îi permite. Dumnezeu poate să-L protejeze pe om, dar Dumnezeu uneori îl lasă pe satana să aibă acces cu un singur scop. O să vedem care este acela. Ne uităm puțin la demonizare. Dexul uh, descrie demoni a demoniza în felul acesta. A da caracter demonic. Și aici vedem în Biblie mai multe cazuri în care manifestă caracter demonic. Pentru că au căzut sub influența celui rău, a manifestat caracter pentru că gândirea lor a fost afectată. Să gândească într-un fel asemănător diavolului. Demonizare. Avem în primul rând cazul preoților, care pur și simplu l-au respins pe Isus, încât cel rău a putut să-i afecteze, încât să nu mai gândească limpede. Avem cazul lui Iuda, înainte de cine acea detalii, că apoi a fost complet posedat. Și în cazul lui Saul, împăratul, din nou, a fost muncit de un duh, dar era ajutat când David cânta, însă până la urmă a fost de, uh, complet posedat. Acestea sunt câteva cazuri, însă demonizarea de multe ori duce direct în posedare. Demonizarea este acces doar asupra minții, asupra felului în care gândesc. Și doar Dumnezeu, din câte mi-am dat eu seama din studiu și din tot ce am văzut, doar Dumnezeu este care, cel care decide, ok, o să las doar asupra minții, nu o să las asupra trupului. Pentru că următorul pas, posedare, înseamnă acces și asupra trupului nu doar asupra minții. Este numită posedare în Biblie sau îndrăcire, iar uh, Webster uh, descrie ca a avea drept de proprietate a lua control. Și asta este posedare. Adică posed ceva. Da? Am ceva în posesia mea. Okay? Adică eu am control de plin asupra acelui lucru. Sau asupra celei porțiuni. Eu am control de plin asupra unei părți din casă. Restul este a altcuiva. Da? Asta este posesia sau posedarea. Și în cazul posedării, Dumnezeu stabilește anumite limite. Absolut. Asta nu înseamnă că a ajuns într-o asemenea fază, omul nu mai are nicio șansă și pe de plin satana este stăpână asupra lui. Absolut. De, de fapt, vedem în Biblie foarte multe cazuri de posedare, unele mai grave sau mai puțin grave, în care erau, era speranță. Însă, mulți când de posedare, se i gândesc la demonizație din Galara. Însă demonizații din Galara n-au ajuns în starea aceea deplorabilă dintr-o dată. Ce au ajuns treptat. Pentru că au trăit în păcat sau au continuat în păcat, Satan a avut tot mai mult control până când i-a luat un control pe de deplin. Inclusiv vorbirea lor, inclusiv faptele lor, inclusiv tot ceea ce făceau. Acolo însă poate să ajungă și omul de azi dacă nu biruiești și se joacă cu păcatul. Însă există speranță. Și asta este ceea ce vrem să transmitem. Dar ex speranța există doar atunci când cunoști care este cauza. Dacă nu știi care este cauza și despre ce este problema, n-ai nicio speranță. Pentru că nu știi ce se întâmplă. Deci, prin posedare, înseamnă că satana are acces la ceva din sau în noi pe care el îl posedă. Iar încet poate ajunge la toată ființa. Satana poate avea acces printr-un spiritual, printr-un păcat pe care îl nutresc în mintea mea, sau prin ceva fizic, care întotdeauna implică și ceva spiritual. Pentru că nu fac ceva decât dacă am a, a pornit din duh, din spirit. Avem în Marco capitolul cu 32 un text. Seara după Sfințitul Soarelui au adus la el pe toți bolnavii și îndrăciții de zomai. Acela este cuvântul grecesc pentru posedare. Atunci i-au adus un îndrăcit, același cuvânt, orb și mut. Și Iisus l-a tămăduit. Așa că mutul vorbea și vedea. Acum, atâtea cazuri în Biblie ne sunt prezentate ca având cauza principală, demonizarea. Însă aceleași boli astăzi sunt spuse ca fiind nu din cauza demonilor, ci pur și simplu ceva tiziologic. Și... Pentru că prin medicină s-a ajuns să, să, să se bate joc de așa ceva, să ne fie teamă de așa ceva și ca fiind ceva ireal. Și atunci, în loc să scăpăm de boală, de cauza ei, care te ajută să scapi de boală, omul recurge la ceva complet materialistic, științific, medicamente, operații și șocuri electrice și ce s-a mai inventat, care niciodată nu rezolvă problema spirituală. Și omul rămâne încătușat. sclav. Acum că ai amintit despre acest caz al omului care era, avea un duh care îl făcea să fie org și, și mut, nu știu, toți oamenii care au această problemă, poate din naștere sau pe parcurs, Trebuie să fie acolo o prezență demonică sau nu neapărat? nu, nu neapărat. Au fost unele cazuri care a fost un orb care a fost din naștere. Nu ni se zice că a fost demonizare. Da? Însă în cazul acesta a fost. Și atunci nu știu? Dar ce putem ști este că soluția este doar la Dumnezeu. În fiecare caz. Dar e bine de știut că ar putea să fie. Nu? Ar, putea să ar, putea fi. să fie. ar putea să fie. Nu știu și atunci cel în cauze, poate să mearca Dumnezeu și să îl pe Dumnezeu. Care Absolut. e problemă? Exact. Asta este cel mai important lucru. În alt text de Marcu, capitolul 1, versetul 23-26, în sinagoga lor era un om care avea un duh necurat. El a început să strige. Aceasta este posedare pentru că are de a face și control asupra trupului. Vorbi. Ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te știu cine ești. Ești Sfântul lui Dumnezeu. Iisus l-a certat și a zis staci și ieși din omul acesta. Și Duhul necorat a ieșit din el, scuturându-l cu putere și scoțând un strigăt mare. Avem un alt caz din Faptele Apostolilor, capitolul 16, 16 la 18. Pe când ne duceam la locul de rugăciuni, ne a ieșit înainte o roabă care avea un Duh de ghicire. Interesant că aici are de-a face și cu ghicirea. Și uh, câți nu sunt posedați din cei care fac ghicire. Se joacă cu ghicirea și celălalt are acces la ei, fără să-și seama. Pentru că ea ghicea femeia asta, să dea seama că e de fapt un duh acolo. Bun, acum, o scurtă paranteză, o întrebare, doar așa repede. Horoscopul ar putea să fie inclus, oare, în, în acest domeniu? Sigur. Deci nu este biblic. E o practică des întâlnită. sigur, este o practică foarte des întâlnită prin care mă face să cred. Ceva real. Care nu poți să știi dacă este sau nu. Este o minciună. Este ceva generalizat atât de mult încât îmi pun încrederea într-un om. În ce spune cineva? Un om. În loc să mă bazez pe Cuvântul lui Dumnezeu și să merg prin credință în călăuzirea lui Dumnezeu. Și atunci, prin aceasta, cel robă e ai să aibă acces la noi. Așa că n-ar fi mai bine și mai înțelept să nu ne jucăm cu aceste lucruri. Deci, prin ghicire, ea aducea mult câștig stăpânilor ei. Roba aceasta... S-a după Pavel și după noi și strigat: Oamenii acestea sunt robii Dumnezeului celui lui înalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Așa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel, necăjit, s-a întors și a zis Duhului: În numele lui Isus Hristos să sporun poruncesc să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Și de momentul acela, femeia aceasta nu a mai putut ghici. Pentru că o făcea doar printr-un Duh. Și câți ghicitori nu sunt. Deci, este uluitor că mai mari lumii, cei mai mulți dintre ei, dacă nu majoritatea, merg la ghijitori, merg la seanse, merg la tot felul de, de astfel de, de puteri oculte și prin acele puteri, ei înșiși sunt accesați și controlați. Și atunci, cum ne putem noi pune încrederea în oameni care conduc că ei ne spun adevărul. Aici este un citat din Cartea Hristos, Lumina Lumii. Ființele acelea nenorocite care lucreau printre morminte, vorbind despre demonizații din gadareni, posedate de demoni, robite de pati nesăpinite și de plăceri scârboase, aici a fost cauza păcatul, ne arată ce ar fi ajuns omenirea dacă ar fi fost lăsată sub stăpânirea lui Satan. Influența lui Satan se exercită necontenit asupra oamenilor,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 se supun lui Satan. Din cauza aceasta s-au răspândit pe pământ violența și crima, iar întunericul moral, ca o mantie a morții, învăluie casele oamenilor. Prin ispitele lui scusite, Satan îi face pe oameni să se bedea la rele tot mai mari, până când ajung la decădere morală și la ruină. Și este extraordinar că aceasta se întâmplă în biserică. Oamenii care spun, mai noi Citim Biblia, noi credem în Biblia, noi mergem la adunare. Oamenii aceștia se iau la acte violente. Se bat cu cuțite în fața bisericilor. Se lovesc cu mașina. Se... Ca acum a fost un caz în acesta. Unul a încercat să-l omoare pe altul cu mașina. Ce Duh l-a cumulat? A lui Hristos? Nu. Și apoi ne mirăm că cel nu are acces la noi. Aceasta este realitatea. Care a fost și este. Unica siguranță împotriva puterii lui, lui Satana, se află în prezența lui Iisus. Înaintea oamenilor și a Satan a fost descoperit ca vrăjmaș și distrugător al omului. Hristos, ca prieten și eliberatorul omului, spiritul său va dezvolta un om ceea ce inobilează caracterul și umple de demnitate ființa sa. Va înălța pe om pentru gloria lui Dumnezeu un corp, suflet și spirit. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chipzuință. El ne-a chemat ca să căpătăm slava, adică caracterul Domnului nostru Iisus Hristos. Ne-a chemat ca să fim asemenea chipului Fiului Său, conform de doi și Roman. Iar oamenii care au fost înjosiți până au ajuns instrumente lui Satana, sunt și acum transformați prin puterea lui Hristos. În sol ani neprionirii și trimiși de Fiul lui Dumnezeu să spună tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. Cât de minunat este această speranță. Că cei care se joacă cu satana și gustă și ajung sub puterea și la mila celui rău, totuși mai au speranță. Și de aceea, cei care se luptă cu aceste lucruri nu trebuie să cadă în deznădește. Dumnezeu are putere. Iisus Hristos a venit tot mai ca să... Distrugă lucrările ce deci, de La El este siguranța noastră. Care sunt acele lucruri prin care Satana poate să aibă acces la om, așa încât, de la influență exterioară, să ajungă să-l posede? Prin da. ce anume Satana poate să facă o asemenea lucrare în noi? Am văzut câteva exemple din Biblie și o să încerc să le captez și pe acestea, dar o să dau poate o listă de câteva lucruri pe care am găsit uh, eu în experiența cu pacienții uh, pentru că am avut foarte multe cazuri la care am găsit aceasta uh, accesa celor rău și rezolvând uh, cauza se rezolvă și uh, accesul. Am văzut în ultima prezentare că omul a fost creat ca o cetate închisă și că prin simțuri cel rău are acces la om. Dar simțurile acestea sunt controlate de către Duhul omului. De aceea, ușile sunt deschise doar prin înșelăciunea păcatului, prin firea noastră pământească. De aceea, Duhul sau firea este cel care trebuie schimbat prin jertfa lui Iisus Hristos ca să putem birui. Așa cum am văzut data trecută, cel rău caută să ne influențeze din exterior prin diferite mijloace, prin simțuri. Nu contează că este un lucru fizic sau că este ceva spiritual. Prin simțuri caută să aibă acces. Dacă îi dau acces și dacă ca și Eva iau mărul și îl mănânc pentru că am crezut minciuna lui, de aceea el are control. Însă Isus Hristos a fost cel care a venit ca să nemicească aceste lucrări și l-a nemicit prin jertfa lui pe cruce. Aceasta este singura noastră speranță. În primul rând o să ne uităm la ceva fizic, prin care celor o acces la noi, dar întotdeauna uh, cele fizice sunt bazate pe ceva spiritual și o să vedem de ce. Și apoi o să ne uităm la ceva spiritual. Lucruri fizice, în primul rând, sunt obiecte, de exemplu cărți oculte sau care sunt sub vrej, cruciulițe, de exemplu, ce-am găsit la cineva și am postat chiar pe YouTube. Uh, dar acestea au de-a face pentru că îmi pun credința în ele, că mă ajută, am văzut și măști voodoo, dar pot fi și altele, embleme a unor, de exemplu, trupe de roc, obiecte de la cineva care practică ocultism, vrăj sau spiritism sau alte feluri de lucruri pe care cel acces, clădire care cel o posedă, o proclamă a lui, însă mi s-a spus că obiectele pot fi recâștigate printr-un serviciu special de rugăciune consacrare, dar din practică nu am găsit aceasta ca fiind posibil. Am găsit însă că ele trebuie să fie distruse. Chiar am avut pe cineva și uh, am vrut să vedem dacă se pot reconsacra acestea fiind ale Domnului, însă ce rău se pare că doar se retrage puțin, dar tot are control asupra ta și nu-ți mai dai seama. Adică se ascunde foarte bine, uh, încât uh, foarte greu mai poți să-ți dai seama că el este acolo. Dar deci, cea mai, uh, sigura... mai bună siguranță este dacă am primit ceva, uh, un obiect care ar putea fi de la cineva care se joacă cu vrăj sau ce știu cu tot felul de lucruri, acele lucruri trebuie îndepărtat, trebuie distrus. Iar casa aceea e mai bine să scap de ea. În faptul Apostolului, în 19 cu 19, vedem și aici un caz și unii din cei ce făcuseră vrăjitorii și-au adus cărțile și le-au ars înaintea tuturor. Prețul lor s-a socotit la 50 de mii de arginți. O sumă colosală. aceste cărți care au trebuit distruse. Nu vândute. Pentru că așa cineva vine sub lor și s- trebuie distrus. Alte lucruri fizice prin care celorlală poate să aibă acces asupra noastră sunt ecranele. Și acum, de ce? Avem aici televizor, laptop, smartphone și altele. Am să dau un citat dintr-un site. Aici este de, de pe google.com, de la a, patentări. Acesta este un site a, oficial în care sunt listate toate lucrurile care sunt patentate pe Google. Și acesta a fost un uh, patentat care s-a pus asupra ecranelor uh, prin care să inducă hipnoză. Astfel este posibil ca să manipulezi sistemul nervos al unui subiect prin pulsarea imaginelor afișate pe un monitor din apropiere. În alte cuvinte, doar prin pulsarea imaginilor, prin acele uh, fel în care se pulsează herții și așa mai departe, în care pulsează imaginea care apare pe ecran, se poate induce o stare de himnoză. Și aceasta poți să vezi prin faptul că te uiți și parcă vrei să te uiți mai mult și tot mai mult. Și de ce? Poate să treacă cineva prin fața ta când nici nu observi. Poate să vorbească cu tine că nu dai atenție. De ce? Problema aici este hipnoza, nu conținutul ceea ce se vede pe ecran. De aceea cel mai bine ar fi ca să ascultăm în loc de a viziona uh, un ecran continuu. E și asta am văzut, este foarte important. Nu contează ce vizionezi, pentru că imaginea pulsează. Și aceasta induce stare de hipnoză încât o să te facă și o să îți inducă acea stare încât cel rău să aibă acces. Pentru că îți induce stare de alfa încât să poți fi uh, influențat, încât imaginea aceea să poate să-ți afecteze gândirea în mod subconștient. Și atunci cel rău să poate să aibă acces asupra noastră, încât să ne facă să fim dependenți de acest lucru, fără să ne deți seama cum am ajuns așa. Și mai specific avem prin smartphone-uri, aici este un, uh, un articol prezentat de Psychology Today care a fost uh, scris tocmai despre faptul că prin telefon putem fi hipnotizați. Și acolo uh, o parte din acel articol spune, starea de hipnoză transă este realizată doar în una din cele două feluri, fie prin supra-solicitarea sistemului central nervos sau extenuarea sistemului nervos. Ok? Deci, îl aduci pe om în starea alfa, prin faptul că pulsezi atâtea imagini încât nu se mai poate concentra. În într-o stare de trans. Ok. Dăm orice. Chiar nu mai poți să gândesc. Ok? Chiar dacă ar fi un documentar. Bun, documentarul este. E informativ. Dacă asculți. Dacă îl asculți, îl percepi total diferit decât dacă de vezi. Dacă vezi, ești complet captivat. Nu mai poți să-l sau este foarte greu. Da? Și depinde. La unii este mai greu, la unii mai ușor. Depinde cât de mult a avut această efectă asupra lor. Înainte de a merge la următoarele, următoarea listă, aș vrea să recapităm un pic, ce am recapitulat până acum și în primul rând să mergem la capitolul 18 din Apocalipsa cu 23. Lumea lămpind nu va mai lumina în tine și nu se va mai auzi în tine glasul mirelui și al miresei pentru că gustori tăi era mai mare pe Pământului, pentru că toate neamurile au fost amăgite de vrăjitoria ta. Cuvântul vrăjitorie, așa cum am prezentat în alte prezentări, este farmacea din greacă. Este cuvântul folosit pentru farmacie sau farmacist, sau o travă, sau a, medicament, sau așa mai departe. Mai departe. Um, <coughs> E foarte important de a stabili aceasta, pentru că satana ne s-a spus de atâta timp, va folosi farmacia, va folosi sistemul acesta pentru a înșela întreaga lume. Și ce voi arăta următoarea listă va fi un să poate greu pentru unii, să accepte, însă este ceea ce am găsit și mă rog ca cei care ascultă și găsesc acest lucru să ia aminte să verifice dacă nu este așa. Pentru că dacă vor elimina aceste lucruri prin care cel are accesie, vor avea doar de câștigat și vor vedea aceasta în viața lor. Dacă nu elimină, s-ar putea să fie într-un pericol. Eu trebuie să transmit. Ce face este datoria fiecăruia cu ce face fiecare cu această informație. În cartea tragedia veacurilor, mi se mai spune un lucru. Nimeni nu se găsește într-o de mai mare din partea influenței spiritelor rele decât aceea care, ne ținând seama de mărturia directă și a scripturilor, neagă existența și lucrarea celui rău și lui. Deci nu neagă doar existența, ci neagă și lucrarea. Atâta vreme cât suntem în necunoștință cu privire la retiurile lui, ele au câștigat au câștig aproape de necrezut. Mulți iau seama la sugestiile lor, în timp ce cred că urmează îndemnul propriei înțelepciuni. Și de aceea am datoria să fac cunoscut. Am datoria înaintea lui Dumnezeu să descopăr ce Dumnezeu m-a ajutat să înțeleg. Dumnezeu să conducă pe fiecare ce va face aceste informații. Pentru motivul acesta, pe măsură ce ne apropiem de încheierea timpului, când satana va lucra cu cea mai mare putere pentru a măgi și a distruge, el răspândește pretutindeni credința că nu există. Aceasta este metoda lui de a se ascunde pe sine și modul lui de lucru. Și oare nu aceasta s-a făcut prin medicină? Încât știința să fie bază adică totul este fiziologic. Totul este fizic. Ai nevoie doar de medicament, am vorbit despre asta. Însă o să vedem puțin mai departe că satana se folosește exact de medicină, cel puțin din experiența mea, se folosește exact de medicină pentru a-l corupe și a-l înșela pe om, și ca el să aibă acces la el. Astăzi, datorită sistemului științific, să creeze raportul biblic că cel rău există și cauzează boli este aberant, neștiințific, ireal, sau un bas. Însă, noi nu trebuie să ne luptăm contra lui Satana. Dar el are acces la noi prin păcat. De aceea, păcatul trebuie biruit. Iar păcatul, conform scripturii, este încălcarea legii. Orice lucru, fie el fiziologic sau spiritual, care încalcă legile, ori naturale, ori morale, sunt un lucru prin care cel rău are acces la mine. Așa că dacă eu încalc o lege, um, fiziologică a trupului meu. În momentul acela, cel rău s-ar putea să aibă acces la mine. Slavă Lui Dumnezeu că El ne protejează. Însă dacă continui în acel lucru, Dumnezeu o să-mi dezvolte că cel rău are acces la tine și ai boli din acestea care nu mai poți să le explici. Sau bol ca și în Biblie, care apar la dat, nu te-ai născut cu ele. Și atunci ar trebui să ne punem întrebare, oare... N-am greșit undeva? N-am încălcat vreo lege fiziologică sau spirituală? Bun, încerc să rezolv cele spirituale, dar dacă continuă problema, n-ar trebui să verificăm și cele fizice? Am făcut asta și am găsit pe foarte mulți pacienți că sunt lucruri fiziologice prin care cel rău are acces. Le prezint, poate pentru unii va fi focant, însă este ce am descoperit. Este ceea ce Dumnezeu m-a ajutat să găsesc la pacienți ca și cauză prin care nu are acces și prin care se induc boli la care nu găsești cauză, medical nu găsești rezolvare. Și atunci noi trebuie să lucrăm cu Dumnezeu pentru a ajunge înapoi la lege, la plini Am avut o prezentare, două de fapt, în care am prezentat suplimentele și medicamentele. Așa cum am citat în prezentarea despre medicamente, că medicina însă își spune că medicamentul nu are o travă. Ce este o travă? Prin aceasta, aceste medicamente sunt o încălcare legii. Și am descoperit la atâția pacienți că cel rău are acces prin acelea. În special, când îmi pun încrederea că această pilulă este salvatorul meu. În momentul acela, fără să-mi dau seama, primând înșelăciune, îl nec pe Dumnezeu și îl fac pe om, salvatorul meu, printr-o travă. Și atunci, pentru că cred în minciună, satana are tot mai mult acces asupra mea. Deci este vorba și despre o încredere în acea pilulă, Absolut. Dar apoi și de o travă din ea, nu? Absolut. Și atunci Satan lucrează pe ambele feluri. Ca să elimin din nou, ca să elimin accesul lui, ca să închizi ușa, trebuie să elimin o travă. Și acolo este prezentarea cu ceara, poate să punem un link în care se pune ceara, dar este și pocăința. Da? Și o să mai fie în compas care o să o prezentăm la sfârșit. Apoi sunt injecțiile, inoculările, în mod special cele clasice. Despre acestea o să vorbim poate altă dată, în multe detalii. Însă am găsit că și acestea, așa cum a fost primul caz, a fost o inoculare din copilărie, prin care Cerro a, a avut a, a acces, pentru că are, este vorba tot de o travă. Apoi sunt metale dăunătoare în corp. Cum ar fi? Coroanele dentare și alte... A metale grele care au ajuns cumva în corp. Da, asta cred că este uluitor pentru unii, însă coroanele dentare metaloceramice sunt extrem de otrăvitoare. Unele sau cel mai multe dintre ele folosesc michel, însă poate să fie și uh, crom cobalt care este mult mai ok, dar este tot prin ionii pe care emană în organismul nostru, sunt otrăvitoare. Poate să fie plombele de amalgam care au mercur, 50% mercur. Aceasta este o travă cunoscută extrem de periculoasă și totuși se introduce. Oare, oare nu cel rău a condus sistemul medical fără ca ei să-și dea seama la o astfel de practică ca să aibă acces asupra noastră? Sunt și multe alte lucruri poate pe care nu le cunosc, pe care sistemul medical le folosește. Uh, un lucru care îmi vine în minte este ceea ce Dumnezeu ne-a spus, de exemplu, să nu mâncăm uh, porc. Și totuși se fac multe medicamente cu acea capsulă de porc. Deci, i am învățat pe pacienți, elimină capsula, ia conținutul. Da? Dacă este supliment Am crezut că sunt naturale. Însă, dacă vrea cineva să urmărească prezentarea despre uh, suplementul și să se vadă că și acolo se joacă cu o travă. Uh, mulți își pun uh, valvă de porc la inimă. Dumnezeu a spus nici măcar nu să, ne, să nu te atingi. Da, găsim toți felul de scuze. Însă, când eu încalc o lege, nu păcătuiesc? Și dacă păcătuiesc și trăiesc în acel păcat, scuzându-mă, pare nu și -o rău accesă asupra mea? Ok? Și mai sunt întrebări despre alte lucruri. Ce fac cu tijele? Ce fac cu alte metale în corp? Uh, nu le-am studiat toate. Am văzut că dacă este titaniu pur, nu cauzează problemă. Nu știu mai mult ce să spun. Însă, de multe ori chiar și în tije dacă medicul spune că trebuie să elimini tija după o anumită perioadă, acea tijă trebuie neapărat eliminată. Pentru că ea conține și alte metale ca și aluminiu sau alte lucruri care sunt extrem de domnătoare și la mulți îi se infectează. Da? Sau se pun implanturi. Da? Iar în unele implanturi am avut pacient la care s-a pus un implant cu aluminiu. Motivul era estetic, să arate mai frumos. Uh, cele de, de uh, titaniu pur sau zirconiu uh, sau alte ceramică, am văzut că sunt ok. Însă nu știu, 100% nu știu. Dar cel puțin pot să știu de cele care sunt probleme. În Mărturii, volumul 1, pagina 304, stă scris, Un vrăjmaș viclean și puternic este pe urma noastră și își folosește puterea și bibăcia pentru a ne abate de pe calea cea dreaptă. Și prea adesea se întâmplă că poporul de Dumnezeu nu vegează și de aceea nu sunt în cunoștință de planurile lui viclean. El lucrează prin mijloacele care îl ascund cel mai bine spre a nu fi văzut și adesea el își atinge scopul. Și întrebarea este dacă nu se folosește și de medicină. Și că spus că da. Pentru că el încearcă să ia cât mai mult control asupra mea. O porțiune aici, o porțiune acolo, până ajunge la control de plin. Și atunci sunt la mila lui. Da, acum situația devine destul de complicată pentru că în prezentările anterioare am vorbit despre medicamente ca fiind o travă sau anulând doar efectele. Însă acum oamenii care și-au pus în, în în aceste medicamente află de fapt că situația este mult mai complicată și anume e o cale de acces. Da, exact. Da, cred că e nevoie de, de ajutorul lui Dumnezeu ca să putem să, no, să luăm în calcul asemenea exact. informație și să, să vedem ce facem cu ea. Exact, pentru că trăim chiar în, în timpul sfârșitului. Ne-am jucat până acum cu Dumnezeu și am ajuns în aceste boli. Oare nu ar trebui să ne întoarcem la Dumnezeu măcar acum? Pentru că, așa cum am zis și atunci, ce o să facem când o să mai putem vinde și cumpăra? Dacă vreau să-i slujesc lui Dumnezeu, trebuie să ajung să am încredere în El acum și El să mă învețe să mă îndrume. Pentru că dacă nu o să ajung să-i slujesc celui rău, că nu o să am altă soluție. Pentru că așa îl va lăsa Dumnezeu și ne-a spus că va fi, încât cine vrea să-i slujească lui Dumnezeu, se poată trăi prin credință doar în el. Pentru că lumea aceasta nu te va primi. Prin orice cale lumea te va face să-i slujești celui rău. Și de aceea noi va trebui să creștem tot mai mult în credință și să putem trăi prin credință. Nici prin harană, nici prin altceva. cât prin credință. Pentru că nu se vor lua toate. Tot și orice sprijin uman. Acum o să trecem la problemele spirituale, prin care cel rău are acces. Am văzut câteva lucruri fizice, acestea întotdeauna se bazează pe ceva spiritual, adică o credință, o manifestare de încredere sau ceva. Acum vrem să trecem puțin la cele spirituale. În primul rând avem păcat sau păcate, minciuni sau încălcări de porunci, supărări mari. Aici avem și pe cel rău, care prin influențe demonice din afară, așa cum am văzut în prezentarea anterioară, Caută să ne influențeze să luăm o decizie greșită. Mai este încă un lucru care ne afectează foarte mult și acelea sunt promisiuni neîmplinite, care, conform lui Deuteronom 20, 23 cu 21, este păcat. Și foarte multe persoane am găsit care au făcut o promisiune cândva lui Dumnezeu și n-au împlinit -o. Și prin aceea noi invităm un blestem asupra noastră un blestem, iar prin acel blestem, satana are acces la noi pentru că este un păcat în care eu trăiesc în continuu, așa cum spune Deuteronom. Și cel rău pur și simplu își cere dreptul. De deci aceea e foarte important să ne ducem noi de Dumnezeu să cerem iertare, să cerem puterea să împlinim și să nu ne jucăm cu Dumnezeu. Poate că e bine puțin să uh, clarificăm ce fel de blestem, adică e un blestem uh, da, păi, final, um, în sensul că omul nu mai are nicio să Exact. Nu, în Biblie avem, uh, uh, în Deuteronom, de exemplu, 28, uh, 29, avem lista de binecuvântări dacă împlinești, legile Lui Dumnezeu și trăiești conform acelor legi și blestemurile dacă le încalci. Uh, nu sunt blesteme în care, ok, ești pierdut pentru totdeauna, ci sunt blesteme care Dumnezeu le trimite ca avertizare. Adică întoarce-te până nu e prea târziu. Că este și un timp când este prea târziu, ori, moarte, ori, ceva. Dar... De aceea ni se dau ca și cât timp mai avem Cuvântul de Dumnezeu și Dumnezeu ne vorbește prin Dumnezeu sau ce asfânt, putem să ne pocăim. Un alt lucru este frica, pentru că cred că cel rău îmi poate face rău în loc să mă încred în Domnul care mă poate păzi. Un altul este mersul la vrăjitori sau invocarea de blesteme prin preoți. Problema aceasta este foarte interesantă pentru că mulți au mers să facă blesteme asupra unora și aceia au fost blestemați. Și așa s-a moștenit de către copii, ce mai vorbit și la început. Uh, acelea însă se pot opri. Se pot opri acele blesteme, uh, o să abordăm poate un picuț mai încolo cum, însă blestemul se poate întoarce și asupra celuia care a căutat blestemul. Adică care a mers la preot să facă preotul blestem asupra cuiva. Prin aceea s a avut acest și asupra lui. Și oare nu și asupra preotului? Un alt lucru este probleme de caracter nebiruite. anxietate. Și aici sunt mai multe probleme de caracter, pe care atunci când Dumnezeu mi arată, trebuie să le biruiesc. Iar problemele de caracter, așa cum am mai abordat, în alte prezentări, durează un timp. Ele s-au format în timp, prin repetare, biruința lor înseamnă repetare. Adică să mă prinde Dumnezeu în continuu și să biruiesc cu Dumnezeu în continuu, în repetare se schimbă caracter. Am mai vorbit despre aceasta, că poate fi această problemă de acces demonic moștenită datorită părinților. Aici însă copilul nu are vină, dar trebuie rezolvate anumite condiții. De obicei, ce am găsit eu este că copilul trebuie să nu se alimenteze deloc din părinți fizic sau spiritual, ci doar din Dumnezeu. Și apoi rugăciunea pentru eliberare. Acum, în cazul unor copii, aceasta nu se poate, că dacă este copilul de 9 ani trebuie să continue acea dependență de părinte. Însă copilul trebuie să învețe că Dumnezeu l-a creat și trebuie să se prindă de Dumnezeu ca singurului ajutor, trebuie să rezolve părinții, așa cum am mai vorbit, problema lor și așa Dumnezeu să poată să aducă binecuvântare în loc de blestem și liberarea de sub jocul celor rău. Să mai hrănească nici fizic din părinți? La ce te referi? Să nu se mai rănească fizic de părinți, mă refer la faptul că a, au fost unii copii care au ajuns cu acces demonic în copilărie, dar așa cum vedem în Biblie, era un, un tânărul acela care a căzut cu spume la gură, care era deja destul de mare, care încă avea o dependență. Da? Pentru că a început în copilărie și a continuat. Deci el nu și-a rezolvat problema de moștenire. Okay? Adică el a continuat să fie dependent de părinți. Probabil și fizic și probabil și spiritual. Și acestea două trebuie rezolvate la timpul cuvenit. Iisus, la 12 ani, asta este lecția care ne-a dat-o, a fost complet independent de om. Era dependent, complet, doar de Dumnezeu. Și aici noi, ca părinți, trebuie să-L aducem pe copil. Să fie dependent, complet, de creaturul Său. Deci doar Dumnezeu a creat. Este foarte important de a reține faptul că de cele mai multe ori Domnul este Cel care protejează pe om contra accesul celui rău. Însă, dacă Dumnezeu ne revelează ce trebuie să facem și amânăm sau nu rezolvăm acel lucru, atunci El ne lasă pe mâna celui rău pentru că trăim în păcat. Conform Ioan capitolul 34. Acest lucru este foarte important de înțeles pentru că atunci când trăiesc în păcat, cel rău este stăpânul. Și este foarte important că atunci când Dumnezeu mi a un păcat, să nu mă joc, trebuie biruit. Prin Iisus Hristos, El e de toată putere, eu n-am cum să o fac, dar prin Iisus Hristos, păcatul trebuie biruit. Însă când mă joc, când îl unde râdere, când scuz că nu se poate, în momentul acela, satana râde pentru că sunt al lui și face ce vrea. Ajung la mila celui rău. Ai amintit de uh, cazul lui Saul, împăratul Saul, și el era muncit sau chinuit de un duc necurat, și apoi a ajuns să fie implicat în, în prăjitorie sau în ghiceie, în ghicire. Însă mi se pare că a plecat totul de la avertizările pe care le-a lepădat, trimise de Dumnezeu prin prorocul Samuel. Exact. Ne-a Aia, a condus exact. apoi treptat la. Exact. La nu s-a copăit niciodată, ci continuu s-a scuzat. În continuu s-a scuzat. Și acolo a ajuns. A fost și Iuda. A fost în prezența lui Isus Hristos. Și în continuu s-a scuzat că el este mai înțelept. Și mulți fac asta. Mulți fac asta astăzi. În cele mai multe cazuri însă este că un om, special un creștin, poate avea o problemă de demonizare sau posedare, dar să nu își dea seama de ce anumitor poate că Dumnezeu îl protejează sau pur și simplu nu își dă seama de ce sunt acele efecte. Asta am citit și din Biblie, asta am citit și din citatele pe care le-am dat, că cel rău lucrează cu o extraordinară dibăcie și înșelăciune încât să nu ne dăm seama că El este la lucru. Și este totul spiritual, n-ai cum să vezi, pentru că nu ți se arată. Și foarte rar sunt cei care uh, au acele manifestări foarte puternic demonice. Uh, vase care se spargă, zgomote noaptea uh, sau tot felul de alte lucruri în care vezi clar ce mai mulți însă, nu-și dau seama. Pentru că satana lucrează cu atâta dibăcie încât să îl poată lua sub control. Încet, dar sigur. Iar când se vede prins, să nu mai nicio șansă, nicio putere să se libereze. Am avut pacienți necreștini care au venit cu boli crunte. Crunte, extra unul cele mai crunte boli. Și a venit la mine, i-am spus clar prin ce are satan acces la dânsul și i a spus că trebuie să mă rog pentru dânsul. M-am rugat. Din clipa aceea n-am mai avut probleme. Și a fost, wow, o extraordinară manifestare a puterii lui Dumnezeu, dar a fost și datorită că acest om a crezut și a făcut. Și el și familia lui au devenit vegan, s-au lăsat de fumat și de alte lucruri prin care cel nu avea acces asupra lui. Și am zis, ce frumos este să ai credința unui copil. Încât mă mișcă acest lucru. Și alți creștini care cred că stau bine se joacă cu păcatul de atâția ani și este atât de greu să lase păcatul. Și ce rău în continuu să ține de ei. Când un om nu-și dă seama de ceea ce se întâmplă de posedare sau demonizare sau accesul cel rău, este ca și cum cel rău are o cămăruță sau un obiect, să zic așa, spiritual vorbim din om ce îi aparține. Dar Domnul îl ține acolo, adică îl păzește pe om ca cel rău să nu aibă control de plin asupra lui, până la momentul potrivit ca să aducă pe om la cunoștință a problemei ca să o rezolve. Și... Asta a fost pentru mine interesant, că omul, mulți creștini au venit la mine, oameni care îl iubeau pe Dumnezeu. Dar fiindcă s-au jucat cu vreun păcat, fiindcă n-au pierdut un caracter când Dumnezeu le-a arătat. Cel rău a avut acces la ei. Și Dumnezeu l-a lăsat. Pentru că doar când cel rău a avut acces la el și a ajuns la boală omul și la suferință, doar atunci omul este, trebuie să rezolvă asta, care este cauza? Și uite așa, prin suferință și prin starea pe care Dumnezeu l-a lăsat pe cel rău să, să aibă acces, așa cel rău își sapă groapa singur. De cele mai multe ori însă câștigă. Și aici este cazul nefericit. Însă mă bucur pentru cazurile acelora care au căutat rezolvarea la Dumnezeu. Însă prea mulți caută rezolvarea unde nu trebuie. Și rămân cu cauza nerezolvată și controlul celui rău în continuare. Care va fi situația lor sau finalul lor? Nu știu. Dar cum poți să sujești la doi stăpâni? Demonizarea și posedarea se pare că un loc treptat sau parțial. Din tot ceea ce am studiat și am văzut pe oameni, pe pacienți și în studiu, este că acestea au loc Treptată, am mai încercat să, să spun un pic despre asta, poate este bine să clarific. Uh, în special, posedarea. Nu are loc o posedare completă asupra întregii ființe dintr-o dată, ci un picuț aici, un pic de o travă acolo, uh, asupra acestui organ, asupra acestui caracter. Și astfel, Satana încearcă să aducă tot mai multe păcate ca să ia tot mai mult teren, să zic așa, sub controlul lui până când poate lua întreaga ființă. În momentul în care e luat ființa, omul acela nici măcar nu mai vorbește cuvintele lui, pentru că altul îi stăpânește inclusiv vorbirea. Dacă Domnul dezvolui problema și omul nu o rezolva, așa cum am mai zis, cel rău va avea și mai mult control până când va lua în control întreaga ființă și va fi atunci la mila satanei. Dacă însă omul rezolvă problemele precum Domnul le-a revelat, cel rău va pierde teren până când omul va deveni complet al Domnului. Și aici este lucru minunat în care Dumnezeu ne revelează câte puțin. Ne protejează însă de celelalte lucruri, ca savana să nu facă mai mult rău decât este necesar ca Domnul să-mi arate să pot birui. Și Dumnezeu lasă pe cel rău să intervină doar atunci când mă poate ajuta să pot birui împreună cu Hristos. Însă este minunat că putem păși treptat. Dumnezeu ne revelează totul dintr-o dată pentru că atunci am fi complet um, deznădăjduiți în această. Și um, pur și simplu nu mai face nimic. Da? Dar când ți se rebelează, pasul următor, și pășești și celălalt timp un pic mai ușor. Chiar dacă trebuie să urci un mult. În Matrica 12, versetul 43-45, Iisus Hristos ne-a spus, Duhul necurat, când a ieșit dintr-un om, umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă și nu găsește. Când vorbește aici despre lucruri fără apă, se referă la fără oameni. Și atunci aș caut un om. El trebuie să lucreze. Atunci zice, mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Și când vine în ea, o găsește goală, măturată și împotopită. Și aici este uh, un lucru care ne arată că cel rău când ajunge într-un om, continuu produce confuzie, murdărie, stricăciune chiar dacă nu este fizic așa, adică omul este curat, este bine aranjat, este așa, totuși în mintea lui, când îl se întunecă. în mintea lui apare confuzie și nu mai știe, nu mai are control. Atunci se duce și ia cu el alte șapte duhuri mai rele decât el. Intre în casă, locuiesc acolo și starea din urmă a omului acestuia ajunge mai rea decât cea din tâi. Tocmai așa se va întâmpla și cu acest neam viclian. Wow! Adică, poporul căruia Isus Hristos i-a vorbit, a fost tocmai aceea căruia El le-a revelat adevărul. Le-a revelat ce trebuie să facă și nu a făcut. Și din cauza aceasta Isus Hristos spune satana vă va lua un control de plin și atunci veți ajunge la mila Lui. Și lucrul acesta este valabil și privire la indivizi, cu siguranță, nu? Indivizi și la lumea întreagă. Pentru că starea descrisă de Biblie, din urmă, înainte de venirea lui Isus Hristos, este una în care omul nu își poate imagina că se poate ajunge acolo. Însă, treptat se întâmplă acest lucru. Și când satana dă drum și îl în control de plin asupra omului, omul va face ce nu crede că a fost posibil să facă vreodată. Deci este o avertizare cumplită care mi se dă. Din păcate, nu prea luăm seama. În alt citat dintr-o carte spune: Dacă vede că e în pericol să piardă un suflet, Satana se va strădui din răsputeri să-l păstreze. Și când individul este speriat de pericol și cu tristețe și ardoare să uită la Isus după putere. Satana se teme că îl va pierde din captivitate și cheamă forțe noi din rândul îngerilor săi pentru a săbi bruieni în bietul suflet și a forma un zid de întuneric în jurul lui pentru ca lumina cerului să nu poată ajunge la el. Dar, dacă cel aflat în pericol perseverează și în neajutorare și slăbiciune se unește cu meritele lui Hristos, dobândite prin sângele său, Iisus Ascultă rugăciunea stăruitoare a credinței și trimite ca întărire și mai mulți îngeri care vor excela în putere. Este cât de minunat faptul că nu trebuie să ne dăm bătuți. Trebuie să știm că lupta noastră nu este doar cu carnea și cu osul, cu sângele, ci este cu puterile din văzduh. Este cu cel rău. Dar noi nu putem birui luptând contra celui rău. Noi putem birui doar prin sângele lui Iisus Hristos. Acolo trebuie să fie luptat. De El trebuie să ne prindem. De aceea nu trebuie să ne demătuți niciodată. Ci să știm că Isus care l-a biruit, îl va biruit și prin mine. Și în mine. De ce dorește satana să aibă acces la oameni? Ce urmărește el? Care este scopul lui uh, final? Sigur. Da. Să facem pe scurt ca răspuns. Am văzut și în prezentările anterioară, este o luptă între Hristos și satan. Dorința celui rău este să aibă control de plin asupra mea. Ceea ce doar Dumnezeu poate să aibă. Acesta este dreptul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu m-a creat. Însă Dumnezeu niciodată mă forțează și mă controlează. Îmi arată calea și îndeamnă să o folosesc. Să merg pe ea. Satana însă, ca să aibă control asupra mea, pentru că nimeni nu îi s-ar supune, trebuie să mă înșele, să mă manipuleze, să mă forțeze. Doar așa un om îi se va supune celui lor. Pentru că altfel... Nimeni, nici demoni nu se supun. Ce este o luptă continuă între ei. Însă, Satana trebuie să-i înșele și trebuie să ne înșele ca să fim complet sub controlul lui. Și el astfel să fie Dumnezeu. Dumnezeul acestei lumi. Și aceasta este scopul lui. Ca el să devină și să se declare pe sine însuși Dumnezeu. Să controleze ceea ce el nu are cu. Dar o face prin forță și nu Activitatea demonică se mai poate cunoaște prin acele încărcături electrice în care te descarci prin scântei când atingi, te atingi de ceva metalic sau de un alt om. Uneori e naturală încărcătura, alteori nu ar trebui să aibă loc. În acele momente, din câte mi-am dat eu seama, sunt demoni prezenți care încarcă atmosfera prin influența și prezența lor. Activitatea aceasta, din câte mi-am dat seama, a crescut enorm de mult în ultimii, ultimele luni, încât unii au ajuns să se curenteze așa de tare, de doare, sau chiar amorțește mâna. Și am avut și eu această experiență în care pur și simplu mă ating de ceva metalic și chiar simți așa ca și cum parcă să amorțește puțin mână. N-am mai simțit așa. Nu mi-aduc minte cel puțin să fi avut chiar așa de tare. Și am avut o, o doamnă pacientă cu niște boli destul de, de grave care spunea că mă tem, tremur în mine să mă mai ating de ceva, că așa de tare mă doare. De ce am spus și cum am descoperit aceasta este pentru că am avut, de exemplu, un, un pacient care a invocat prezența celor, care știam că este posedare, că este demonizare, posedare. Um, și a trebuit la un moment dat să mă rog pentru el la telefon. Și lucram pe, telefon, pe, pe laptop toată dimineața aceea și laptop fiind metal de aluminiu, simte foarte ușor când îl ating imediat dacă este o problemă. Toată dimineața am lucrat la el, n-a fost nicio problemă. Cu câteva minute înainte să mă sune, a început să fiu, să mă electrocutez cum ar veni când mă atingeam. Să fie acele descărcări electrice. Și am zis ceva nu bine. Și mă sună. Și am zis la dat seama. Opa! De asta a fost. M-am rugat pentru El. M am rugat în lui Iisus Hristos. M am închis telefonul. Și nu, nu mai fost nici un pic de electrocutare. Păi am ducea câteva minute a fost în continuu. În continuu. M-au avut așa pacienți care uh, când au intrat în cameră au început să Mă ating de ei și el Mă la laptop electrocutare, Apoi m-am rugat că Dumnezeu să ne păzească, Dumnezeu să nu se cel rău și s-a terminat totul. Nu mai a fost niciun pic de electrocutare. Și atunci am făcut legătura că aceasta este o dovadă a prezenței celui rău. Însă uneori este complet natural când ai o plapumă care este mai... sau când te atingi de ceva care este, are un magnetic de ceva, sau când îți friești piciorul pe anumit covor, anumit covor, atunci este normal. Însă stăm aici, n-ar trebui să fie. Mă ating de ceva și nu are nimic și dintr-o dată apare o problemă. Și atunci știu cu ceva s-a întâmplat. Și atunci singura soluție este să mă rog, pentru că cumva prezența de a fost invitată. Ori pentru că eu m-am stresat, m-am supărat și am invitat prin păcat, ori pentru că cineva cu care am intrat în contact are o nevoie, are o problemă. Și eu trebuie să mă rog pentru aceea. Ajungem la un punct foarte important, ca să aflăm ce poate să facă cineva care are această problemă pentru a fi eliberat. Da, e foarte important. pentru că acum am, am încercat să arătăm problema, că dacă nu știi că ai o problemă, n-ai ce să rezolvi, da? Așa că mergem la soluție. Problema este că multora li se tratează doar efectul prin știința medicală. Cauza problemelor, păcatul, nu este rezolvat Așa că ușa nu este închisă celui rău. Păcazul rămâne și cu el satana rămâne șeful. Și... Acesta este foarte important, pentru că lumea a ajuns tot mai bolnavă. Cu cât mai mult a crescut medicina și știința, cu atât mai mult oamenii sunt bolnavi. Înainte, oamenii mergeau la medic poate de două, trei ori în viață. Unii niciodată. Astăzi, în continuu, omul este tot mai bolnav. Și nu știu, parcă nu vedem lucrul acesta. Însă, aceasta este pentru că noi nu rezolvăm niciodată cauză. Trebuie să rezolvăm cauza. Domnul lasă pe cel rău să aibă stăpânire pentru că vrea să ne reveleze păcatul din viața noastră sau ni l-a revelat deja și noi nu am făcut ce ne-a spus să facem. De aceea Dumnezeu trebuie să ne lasă pe mâna acelui rău care are un drept ca să ne poată mântui din păcat, adică să ne păcăim. În alte cuvinte, Dumnezeu îi lasă dreptul Celui rău și îl lasă pe cel rău să ne facă atâta rău cât să putem să ne dăm seama și să putem să ne pocăim să ne îndreptăm, să nu ne mai jucăm cu păcatul și cu cea rău. Vrea Dumnezeu să ne păcăim, să ne mântească. Domnul ne scapă de cel rău rezolvând rădăcina, păcatul, și astfel cel rău nu mai are acces. Nu te poți lupta cu Satan, nu birești nimic, nu te poți lupta cu păcat, nu rezolvi nimic. Biruința se are doar prin Isus Hristos, prin crucea Lui, firea aceasta fiind omorâtă, și primind o nouă fire, nașterea din nou. Aceasta trebuie să aibă loc zimnic. În cartea viața lui Iisus, facerea 340, este un gând atât de frumos care spune Până și puterea demonilor este substăpânirea Mântuitorului nostru și lucrarea răului este întoarsă spre bine. Așa cum zice în Romani 8,28, toate lucrurile lucrează împreună spre bine celor ce iubesc pe Dumnezeu. Aici este singura noastră soluție. Să iubim pe Dumnezeu, să iubim adevărul Lui, asta să căutăm. Și atunci, chiar dacă ceva rău se întâmplă în viața mea, voi avea, prin Iisus Hristos, biruință. Și biruința va fi cu atât mai bună când am luptat la ea. Când m-am prins de Hristos și cu lacrimi am putut să câștig biruința. Adică, cât cel rău a avut mai mult de câștigat din viața mea, dacă eu mă apocalis cu atât binecuvântarea la fi mai mare și câștigul mai mare, no Exact. Pentru Dumnezeu. Exact. exact. Și știu cu cine am luptat. Și nu, mai, nu mă voi mai supune puterii Lui niciodată. Deci Dumnezeu unul trebuie să ne lasă, ca să gustăm puterea celor rău și să vedem că nu e bună. Altfel ne tot jucăm. Un citat din cartea Humble Hero, Dacă nu ne predăm pe noi înșine controlul lui lui Hristos, cel rău ne va domina cu siguranță. Cu siguranță cuvintele nu este necesar să alegi împărăția întunericului deliberat ca să ajungi sub stăpânirea acesteia. Trebuie pur și simplu să neglijăm, să ne unim cu împărăția luminii. Adică, ceea ce am spus și înainte, ne naștem rob păcatului. Nu trebuie să-l alegi pe satana. Ești deja al lui. Când trăiești în păcat, el are tot mai mult control ta. Dacă nu cooperăm cu agențiile cerului, satana va face din inima inimă casa sa. Asta e casa despre care se vorbea. Singura protecție împotriva răului este ca să avem pe Hristos trăind în inimă prin credința în neprihenirea sa. Dacă nu suntem conectați în mod vital cu Dumnezeu, nu vom putea niciodată rezista iubirea de sine și spita de a păcătui. Căci prin acestea satan are acces la noi. S-ar putea să ne lăsăm de obiceiurile rele pentru un timp. Dar fără predarea Lui Hristos în fiecare moment și o relație cu El continuă, noi suntem la mila inimicului și vom face ce spune El într-un final. Dacă Hristos nu este stăpânul meu, nu este Dumnezeul meu, nu este Cel de care mă leg în fiecare clipă, satana va deveni stăpân. Nu am altă soluție. Ba mai mult satana se bucură când eu zic eu vreau să-mi slujesc mie. Pentru că în momentul acela, îi sugeți lui. Și voi ajunge, așa cum spune și acest citat, de frumos, voi ajunge să împlinesc dorința satanei, fără să mă pot controla. Sunt cazuri în care anumite persoane au așa o, o voință puternică, să poate primesc o veste de la medic, dacă nu te tălași de, de anumite obicei, vei muri. Și atunci depun toate eforturile ca să biruiască în acel punct. Însă nu se prinde Hristos. Ceea ce spune citatul pe care l-ai spus, în final tot satana va avea câștigă asupra lor. De aceea biruința trebuie să fie doar prin Hristos. că degeaba biruiești un păcat, pentru că ajuns să fii sclavul altuia. Exact. Și atunci nu ai rezolvat mare lucru, satana se bucură. Ești tot lui. Doar în Hristos putem trăi o viață neprionită. Adică firea trebuie să fie complet răstignită, nu doar anumite uh, ramuri Simt. care ies din ea. Sigur, și așa cum am avut o prezentare anterioară, eu nu pot să fac nimic. Când cred că eu am făcut, este o înșelăciune. Sunt sub puterea celui rău. Ca să putem rezolva această problemă, trebuie înlăturat mijlocul prin care cel rău are acces. Fie el fizic, fie spiritual, da de obicei sunt amândouă. Ușa trebuie închisă. Odată ușa închisă, un slujitor al lui Dumnezeu trebuie să se roage pentru eliberarea persoanei afectate și pentru umplerea cu Duhul Sfânt. Și aici sunt câteva texte care pot fi folosite de cei care sunt slujitori al lui Dumnezeu. Am văzut că sunt Ioan 8, verset 34, 1 Ioan 3, verset 78, Apocalipsa 12, 9 și 11, și în capitolul 8, cu 36. Aceasta am văzut și în Biblie. Sunt unele cazuri în care omul nu are acces la nimeni și strighe la Dumnezeu și Dumnezeu intervine. Însă din ce am văzut eu în Biblie și în experiența pe care o am, Dumnezeu vrea ca un slujitor al Dumnezeu să fie acolo, să se roage pentru acel om, pentru că el nici nu mai poate vedea, este sub influența celui rău, omul în cauză. Și atunci el vede doar că cel rău are efect, are putere asupra lui și doar strigă. Și Dumnezeu intervine. Însă, a, ca să, din câte am văzut eu, ca să poată să aibă o eliberare de plină, așa cum a făcut Isus, el a a zis în numele, a, sau apostolul au zis în numele lui Iisus, pleacă. Sau Isus a spus, pleacă este o colaborare între uman și divin, în lui Dumnezeu și Dumnezeu pentru ajutorarea celor care sunt prinși și care nu mai găsesc o ieșire. Câteva cărți pe care le recomandăm din toată inima este cartea lui Roger Morneau, O să punem un link unde puteți un a chiar în format PDF, dar nu încurajăm să citiți format PDF, deci mai bine să citiți cartea în sine. Uh, dar unii poate au uh, Kindle sau ceva, nu știu dacă ce le afectează sau nu, e tot un ecran, dar este mai mult ca o artie. Uh, însă uh, cartea lui Roger Monio este extraordinară în a dezvălui cum cel rău lucrează prin atâtea feluri, prin sistemul medical, prin științele pe care, care sunt în aceasta, pentru a ajunge la controlul de plină supraună. Apoi este și cartea uh, pastorului Lucian Cristescu, a, nu e târziu niciodată, o călătorie prin yoga și creștinism. Din nou o carte care abordează acest subiect A, și e foarte important să cunoaștem mai mult, să putem fi familiarizați de crocanele și lucrarea celor rău, ca să știm cum să biruim. În Apocalipsa 12, versetul 9 și 11, vrem să încheiem cu acestea și spune și Balaurul cel Mare și Arpele cel Vechi, numit deavolul și satana, acela care înșală întreaga lume, din nou vedem înșelare, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și Îngerii Lui. Însă slujitorii Lui Dumnezeu, cei care L-au biruit, L-au biruit prin sângele mielului, Iisus Hristos, și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Acolo trebuie să ne aducă Dumnezeu încât să nu mai caut să-mi salvez viața. Acolo mă duce păcatul. Iisus a spus, cine caută să-L salveze viața o va pierde. Ne trebuie să ne credem în Dumnezeu, să ne prindem de El de mântuirea Lui. Și doar prin Iisus Hristos vom putea birui. Sper că a fost și este de ajutor pentru unii. Știu că pentru unii va fi prea mult, însă mă rog ca să studieze și să nu se joace cu păcatul, Și să găsească Iisus un mântuitor. Un mântuitor adevărat din păcat timpul este scurt, Iisus Hristos revine. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare, sperăm să fie de folos atât nou cât și celor care urmăresc această prezentare și prin puterea lui Dumnezeu să luăm și să studiem, să verificăm și să lăsăm ca adevărul să-și facă loc în noastră, să trăim în lumină, în adevăr. Amin. Dumnezeu să ne ajute la aceasta, atât pe noi și pe toți cei care urmăriți, mi-am Mi bucurat să mai avem o nouă ocazie. Sperăm cu ajutorul Dumnezeu să, să fie cât mai repede. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin.